Mântuitor Iisus, înainte de restituirea sa, El a vorbit uciniților că tot ce s-a scris în legea lui Moise, în proros și în cartea pisarunilor despre el, va trebui să se întâlnească cu dânsul atunci când El a fost judecat și condamnat la moarte. Acest cuvânt a Domnului cuprit la Cartea Pişanilor care este pusă în rândul legii date de Domnului Moise și în rândul celor și-a vorbit în Vechiul Testament, arată limpedă că aceste carte a Pişanilor este una din cărțele minunate ale sunt scripturi, în care putem să învățăm foarte, foarte multe lucruri Bun. Întotdeauna, în cuvânt, este arătat de Duhul Sfânt lucrurile esențiale, acele lucruri care trebuie să neapărat ținut seama de ele. A trece peste ceea ce Duhul Sfânt se arată ca fiind cel mai principal lucru Asta înseamnă pentru Suflet și Mântuire o pagubă. Asta înseamnă o umbră peste lumina Credinței pe care noi am primit-o. De aceea credi și au sublintul întotdeauna că pentru el, întreaga Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă așa stau lucrurile, atunci noi nu avem nimic de ales sau de înlăturat din tot ce sunt Sfintei Scripturi. Mântuitor Iisus face această precizare. Când a vorbit despre cuvântul Sfintei Scripturi, a spus că mai ușor e să se treacă cerul și pământul decât o iotă din scriși în în Scripturi. Ne punem o întrebare. De ce oare Domnul a pus atât de mult accentul pe cuvântul Sfintei Scripturi? ce este, de fapt, cuvântul Scripturii? Un alt cuvânt, dar ce e Scriptura, așa vădind, în întreginea ei, văzută de Domnul Iisus, de a putea să spună că mai ușor se treacă cerul și pământul decât o iotă de ce este scris aici, fără să se întrească. Nu știu cât am învățat noi acel cuvânt pe care Pavel Apostolul îl spune, să învățăm a nu trece peste și este scris. Acest lucru ajută Sufletul una să se bucure de acel car de care Apostolul Pavel vorbește în una din lui, când este vorba de o credință adevărată, când este vorba de o soptură nouă cu adevărat care să se semenea cu Cel din care noi suntem născuți din nou. Și Pavel spune, pentru cei care e, au în vedere cuvântul cum l-am arătat până aici, toți cei care au primit credința, sau mai bine spus besetul așa spune, în toată primătatea Lui. Aici este foarte important. Pavel pune accentul exact ce a spus nu se poate trece pe pe nici, nici o iotă din Sfântul Scriptură. Și Pavel spune, cuvântul triliț în toată plinătatea Lui. Oamenii care au gândit că la cuvântul Scripturii au mai și nevoie de adăugat ceva din părere sau din ce gândesc ei ca să uh, potriviți cu credința pe care eu o Asta este o mare greșeală. Dacă avem ceva de spus de la noi, nu avem altceva decât acele cuvinte de laudă de mulțumire și slavă aduse lui Dumnezeu, dar nici de cum ceva de adăugat la cuvântul lui Dumnezeu. A merge pe linia aceasta, a ascultării Înseamnă acel mare adevăr pe care mântuitorul a vorbit, nu de el. Eu nu fac nimic de la mine însu. Observați, nu fac nimic. Nu vorbesc nimic. Nu fac decât ce-am văzut pe tatăl meu făcând și nu vorbesc decât ceea ce mi s-a poruncit. Deci, limbele. El a spus curat. Ăsta a fost felul lui de a asculta. Bun. Tot el e acel care a vorbit despre Duhul Sfânt, care avea și-l vină, după ce el avea să se vârșească pentru noi mântuirea prin așa. sa, că după ce mă lăsa la Tatăl, nu vă voi lăsa orfani, ci voi trimite la voi pe Duhul Sfânt. Și el acolo spune cu acel prilej, el, Duhul Sfânt, vă va căreuzi în tot adevărul. Foarte interesant. Și nu va adăuga nimic la ceea ce am spus. Interesant este. Va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Biserica, în general, vorbind de-a lungul veacurilor, mă refer la nu, adevărata biserică, adică când spun acest cuvânt, avem în vedere sufletele care alcătruiesc trupul lui Hristos și care au ungheria din partea celui Sfânt și al cărei cap este Hristos Domnul, aceste suflete niciodată nu au adăugat nimic și nici n-au scos nimic, pentru că el fac parte din trupul care Bila îl numește al lui Hristos a hărăcat și el însuși. Dar biserica, în general, vorbind în totalitate, e pe pământ cât se vede, da. Aici au găsit mulți care au gândit și care au s că mai trebuie mai scoate, mai adică cea dacă nu au să fie din de scriptură, alții s-au fermit și lucrul ăsta. Dar, de ce, mai avem și ceva a fi foarte potrivit cu credința noastră, dacă e au vorbit despre credința noastră, uitați-vă la lumea de afară. Că în ori și popor, dacă mergi, ai să vezi că fiecare, mă refer, nu ia cu o parantele aici, nu mă refer la biserica adevărată, pe care lumea nu cunoaște și știi că ea este necunoscută de lume. Ea nu poate un nume oarecare de ozodof, catolic, pentecostal sau baxist sau știu Biblia o numește Biserica Dumnezeului cel Viu, ăsta e numele ei. Al care și ziditor este însuși Dumnezeu. Bida vedește acest adevăr. Eziții ei, este foarte important în viața de credință te poți avea totdeauna acel Duh smerit și ascultător. Te poți bucura de foarte mult har în lui Dumnezeu. Niciodată nu trebuie să vii înaintea Domnului cu gânduri concepute de tine la părerea că învățând așa sau făcând așa îi place Domnului. Domnul îi place ascultarea ei place și gândesc eu lui. ce lui. Ce-i lui e ceea ce pentru porunit el. Că mă înțelegeți, da? Hai vă rog, să învățăm cu toții ce înseamnă a să asculte. Nu-ți pot găsi liniștea și odihna la unii siinții tale, că e omul nou acolo, decât prin acest Duh smerit ascultător lucrăm, umbrăm, facem după putere și harul care ca care l-am Domnului. de la Domnul. Dar când seara a terminat lucrul și îmi pun capul pe pernă după ce am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce a fost în ziua respectivă, sufletul meu este pe deplin, pliniștit și odihnit. Nu simt în sufletul meu nici o mustrare, nu simt în sufletul meu nici o neliniște, nici nimic ceva ce mă a și să mă întreb oare în ce anume am greșit, în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să vedeți o confirmare a nu și le de ce sunt și de a face ceva de la tine, fără a-l întreba pe Domnul sau fără a-și vorbi el. David, prorocul, Omul care a fost mult special, a gândit, după multe girunii care le-a avut, atâtea popoare cucerite, țara s-a mărit, poporul a propus foarte mult în toate privințele. E fost ceva, Solomon, a încă de-a dat data. în tot ceea ce acest om al lui David, David a cucerit, pentru că Dumnezeu a fost cu el. Dar a avut un moment în care a gândit, totuși, să facă ceva, la care n-a primit nicio poruncă, numărătoarea poporului. Și la această numărătoare, Domnul a vorbit, dar și aici și este încă uh, un necaz, am putea numi, că este foarte important în viața de credință să poți și deosebești duhurile a nu deosebit ducurile fost foarte ușor să te-nșel. că căpetea o știri, dar care pentru David, în câteva rânduri, așa orecum acest barbat ziteaj îi pus în de gândit lui David, mai mult decât astăzi. Era verișor. Bun. Deci, pe faptul că era și era, ești în Chetunii, care era sora lui David. Și lucru acesta, pentru David, faptul că era și în respecta pe David, dar oricum, în calitate de verișor, așa cum suntem și noi. David de ordine. Dacă a făpetit, te duci și faci numărătoarea. Și Domnul a vorbit pe el. acest eu am. Și-a dat ce vrei să faci numărătoarea. Și-a dat Dumnezeu și-a dat să te mai mare decât ce este acum. Și-a căutat Ioan să-l facă pe David să nu facă acest lucru. Dar, l și pe Ce duci și faci așa cum îți spun eu. Încă vine din Duhul de mândrie, să știți. Un om care se încăpăținează atunci când primește un fac un lucru care vine de la Dumnezeu și el nu se îngeamă de el. s și un păcat. Și David a stărit. Eu au văzut că nu poate să și să întăreagă, bine, mă duc. Dar ce spune Scriptura? Că îndată inima lui David nu și-a mai găsit liniștea, spune și-a scrisul ăla. Asta am vrut să vă spun acum, că nu știm să deosebim, că nu știm să ascultăm. El trebuia să-și pună întrebarea, băi, omul și-am nu fac și mi-a și urat să fie deosebitul de ori mai mare poporul. Oare nu cumva în mine există vreun gând pentru a mă lăuda cu poporul care s-a mursit? Pentru că acum era încă un număr foarte mare, cucerisul acesta ceea care era a el. De nu sunt pe întrebat. Când nu întreg asupra unui lucru care nu se stie clar, greșești acolo, să știi. Întotdeauna întrebarea, întreabă pe Domnul. Ai poate o părere, Ai ceva care și-o părere că Bun. Merg ca domnul. Dar și ai și și o greșeală foarte mare la munții, în bisericitea. Zice, eu l-am întrebat pe Domnul. Dacă el zice că l-am întrebat pe Domnul la un anumit lucru, el deja a avut ideea concepută de mai înainte, cam și vrea să facă sau ce să Dumnezeu. Și să-i eu vreau așa, așa, așa, așa, așa. și -așa, vreau, să vreau să nu știu, la el. Haide, tot trebuie de funcționeze ghighe. Iertați-mă că îngeri pur și simplu cuvântul meu de rugăciune. Dar sunt învățatul de care să nu Vine mama fiilor zelei, al lui Iacu și Ioan și povestea. Și, doamne, am o dorință. Și ei sunt să-mi dă și la mine, Și vreau ca acești doi fi ai mei. Și, ca mamă, le dorea bine, adică, ca părinți și și dorească mai mult bine. Și vreau, când tu de fi în slavă, pui ziua dreaptă și ta. Nu știu, nu, nu, nu, nu, Vă nu știu ce ceea Puteți paharul care am să eu? Pentru că slava depinde de paharul care l-ai aici de luat, să știți. pe așa nostru. Apostolul Padre, când ne vorbește de slava la care suntem gândit de Dumnezeu, El spune dacă suferim împreună cu Hristos, vom și împărățim împreună cu El. Asta nu înseamnă că toți neapărat sunt foarte pentru mine. Cei mai mulți sunt au scut de cuvântul, cred, au slavă lui Dumnezeu și se bucură, dar au treabă cu suferința pentru mine. Nu, nu e de treabă, nu trebuie să pleacă așa. Aici e o treabă. Nu e treaba noastră să judecăm și să facem niște definiții de ce așa și nu o așa. Nu. Dar este cât se poate de înțeles acest lucru. Să stai la locul tău. Lasă-l pe Dumnezeu, El să te călărujească, El să hotărască și în ce slujbă fi aici, și în ce loc, în locul eșereș, îți va fi în ideea. Pentru că a trei în acest gând merit, dragă, la așa de plăcut, hai de plăcut, iarăși tot ca să înțelegem în ce înseamnă să și dacă eu am determinat pe mine însum, o părere că să încerc să fac comparații între mine și nu -mi știu care. Și, bun, vin ziua, ceași înțeobiserică, nu putea așa cum pe pământ. Și ne, și mă aduc undeva. Dar eu știindu-mă cine sunt și face de altul care sunt așa cum sunt, eu aștept vorba pot potrivit și venezesărie. Să mi se ofer un loc pe care îl l doresc, adică potrivit cu ce mă să sunt. Dar, nu se întâmplă așa. Și niciodată în un alt loc decât locul pe care eu mi-l am închipuit, îl voi avea acolo Ce ziceți? Îmi aduce în suflet mie întristare și îmi aduce în suflet stare în momentul în care nu mi s-a dat respectul sau cințea pe care am sofocit-o cu o meri. E așa domnul. Dar când de înțelept este, cum spune Mântuitorul, când sunteți chemați așa așa, așa la o mate, nu v-așezat într-un loc, de deci nu Un În locul cel mai din urmă. Și când vine stăpânul și te vede și a, deci aprecierea nu trebuie să o faci tu respectiv, lasă-o să o facă altul respectiv. Aici este înțelepciunea. Și stăpânul și domnule, locul dumneavoastră, vă rog, toți acolo. Iar cel care a luat locul loc care-i miera pe locul ăsta, ești și te-a în aceasta poveste, Sunt cuvintele Vedeți cât de minunată este smerenia, cât de plăcută este această stare de har, și te musumești, nu te gândi la palate când ajunge în ceruri, gândește-te ce a fost prorocul, Doamne, Mă văd și zon găsesc găsește un loc ușor unde să-și facă un cui și să-și spună puie. Dumnezeu, îți dai seama cât de era omul acestia când s-a rugat pentru un loc în casa lui Dumnezeu. Pavel, care a lucrat așa mult pentru Dumnezeu, el spune cu mai multe versi, Dar omul zice așa, eu nu spun că am să ajuns de servit, dar fac un lucru. Dacă el, Pavel, și, alerg, și în alergare caos. se uiți ce este în urmă, și să ne atimpezi privire și pe ce nu este pus înainte. Deci asta este lupta așa bună. Nu te lăuda cu ce ai făcut în urmă. Noi venim cu exemple din viața frăită, dar exemplele nu sunt ale noastre, domnule. Când Padre Petru a dat la vorbit de aceste lucruri, i-a spus că această sunt meritele Domnului. El a spus, voi povesti și voi istoriși toate faptele, toate minunile și strădurile tale mari și minunate. Pentru că nu lui. El aici făceau o măturisie despre ce-a făcut ce-a făcut Domnul pentru el. Asta nu se anul laura noastră ci se o laudă ca ești cu Domnului. Dar asta da ei. De ce și noi, iubiții mei trați, seamănă 81 care s-a cântat. E... e Psalmul, știți, aș vrea să spun toată mai multe învinti, dar nu permite timpul. Dumnezeu ne iubește foarte mult, să știți. Când mă gândesc la acest lucru, felul în care Biblia arată dragostea lui Dumnezeu față de poporul lui, e ceva ce noi ca oameni foarte puțin ne dăm seama cât de mult ne iubește Dumnezeu, să știți, foarte puțin. În fi în care ca citit, putem să vedem într-adevăr dragostea lui Dumnezeu față de poporul său cum nu se poate vorbi mai bine. Și am să-l citesc. L am auzit încântare. Dar parcă se merit, să auzim cuvintele și așa citite numai. Ca să învățăm cu toți și ce înseamnă lui Dumnezeu de a-și privi pe poporul său și apunctul iubește și ce-i dorește Domnul acestui popor. Dar prologul vine cu suprem Ce se spune: Aici așa, frumos, acest cuvânt. Cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este Păria noastră. Lăsați strigăte de bucurie Dumnezeului Iacov. Cântați o fii tare, <coughs> din tobă, din harta cea plăcută și din alăută, Suna din prindice la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre. Erau sărbători învite de Domnul pentru poporul său. Cred că aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului Iacov, iată ce înseamnă a pe Domnul noi împrimim o poruncă. Cântarea își are un mare rol în adunarea lui Dumnezeu, să știm. El a rândit părbătoarea aceasta pentru Iosif. Pentru Iosif? De ce am amintește pe Iosif? Pe dată ne dăm seama că a fost omul prin care Dumnezeu a salvat pe poporul lui de la moarte de la famitea care a fost în cei șapte ani de cercetă veniți Iacov, care avea acei fi din care trebuia să apară poporul lui Dumnezeu cele două sfârșită fi care la rândul lui acest Iosiu este prototipul Domnului Isus Hristos, care prin el noi suntem ceea ce suntem când am mers împotriva țării Egiptului. Interesant. Aici cuvântul iarăși întâmplă cum am mers Iosif împotriva ferii Egiptului. Deci, se poate vedea că e vorba de Domnul Isus care a venit în lume și a fost un cuvânt îndrăznit, căci eu am privit lumea. Iar despre Iosif, dacă îi se spune că am mers împotriva ferii Egiptului, să știți, dragii mei, nici Isus și nici Iosif, N-am necușabia cu Tunus sau cu ce altceva. Și a mers cu acel cuvânt al lui Dumnezeu. Că și Iosif a fost cel care, având descoperirea zisului împăratului, era de la Domnul, nu? Cuvintele lui era era cuvintele lui Dumnezeu, după care împăratul l-a ascultat și în cei șapte ani de derșu a strâns atâta pâine pentru în trei timpul celor șapte ani de secete, dar toate aceste lucruri Dumnezeu le-a făcut nu pentru Egipten ci pentru poporul care era al lui Dumnezeu, din care Iosif fășea parte. Haideți vă rog, încă un gând. Ne dăm noi seama de ce pământul o să stă în picioare, de ce Dumnezeu aduce ploaie la timp, de ce soarele acestea strâncește, de ce nu e pace când lumea de afară se-a pregătit de război până în dinți, așa stau ca și fiare gata să se unul pe altul? În adevăr, nimeni nu poate confesa și adevăr, să știți. Întrebare, care este cauza că lumea să nu ia foc? Pentru că Domnul se găsește la lucru pentru că Domnul are pe pământ încă o rămășită care poate lumele. Dacă orașul rășită se bucură de tot ce simt că ești aici și face, lumea merge pe Dumnezeu, nu are treabă. Și ne o dă ploie peste toți. Și se duc cum se duc. Când stai și ascult la televizor, piși cu câte un cuvânt despre Dumnezeu în rest, tot despre ei oameni și fac cum, fac așa mai și totuși, și totuși e pace, e deșuv, e tot ce-și doresc oamenii. Care este cauza? Cauza e foarte simplă. Pentru că aici și colo în acest oraș, este chemat minele Domnului. Aici și colo, mă refer la bisericile, unde este chemat minele Domnului. Acolo unde se cântă laude și slavă Domnului. Și Domnul pentru aceste mici oaje le putem lini. Domnul avește praie, soare, viață și așa mai departe. Deci, păi cuvântul spune și nu vorbim nimic de la noi, păci dacă Domnul n-a lăsat o rămășiță. n-a fie asemănat cu Sodoma și cu Gomora. E răspunsul la ce am vorbit. De ce pământul stă în picioare? Din pricina celor ales. Stim noi să presim acest hadic care ne bucurăm din partea Lui Dumnezeu, cum ne vede Dumnezeu, cum din prinsa celor ce-L seamă și cei datară, ce bucură de viață, ei ne urăș, ne prigolez, ne fac și asta, rătășit. capul pe capul, nu poți să aștepți, că Biblia vorbește, nimeni nu culege să mă oprize, de mărăci. Nu poți să aștepți de la un om netăiat împrejur cu inima cuvinte bune. El, eu, el, eu, eu, dar tu, ca copil al Lui Dumnezeu, tu cunoști cauza pentru care, așa cum a spus, totul stă în picioare, datorită iubirii lui Dumnezeu face de cei ce sunt a lui. Atunci am auzit un glas, ce frumos, e tot despre Domnul Iisus vorba aici. Icoana principurilor și eu aici. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut. Zice cuvântul I-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Cine a făcut acest lucru în viața noastră? Nu Domnul Iisus? Deci, iată ce înseamnă acest Iosif în acest loc, în scriptură. Spune, zice, Ai strigat în necaz și te-am izbăvit. Și-am te răspuns în locul tainic al sunetului. Și te-am încercat la apele Meriba, acum e vorba de poporul evreu, ca și el, la rândul lui iese o iconă a bisericii pe pământ, știți? Pustiul reprezintă viața noastră în afara lumii, adică ne bucurăm de chemarea care s-a făcut din fața lui Dumnezeu, cum este scris, ieșiți de mijlocul lor, ieșiți din Babilon, Babilonul este lumea. Babel, care înseamnă încurcătură, așa se explică de ce popoarele nu se pot înțelege între ele. Unul vine cu o părere, altul are alte părere și E Și așa a fost întotdeauna de când e lumea. Dar acum vine sfatul pentru cei ce sunt pe Domnul. Ascultă poporul meu și te voi sfătui izraele de mai asculta. Este durerea unui părinte care își iubește copiii care nu te știu să asculte, ești de mai asculta. Aici Domnul vorbește celor a căror inima nu le este întreagă pentru Dumnezeu. Și ar trebui să învățăm și noi toți să nu auzim din gura Domnului aceste cuvinte dureroase când ne privește și ne vede tot alegându ne căile care ne convin nouă, și nu ne lăsăm călăuzi de Duhul Sfânt, așa cum dorește Inima lui Dumnezeu. Să învățăm. Nici un Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău. Nici un Dumnezeu străin dar cineva a putea să spună, dar noi nu numai ne închinăm la livr, avem icoane, avem științii noștri, avem și așa mai departe, că suntem un popor creștin. Ba mai mult, noi și le odăm că pe noi vorba aia a mai trecut și Sfânt Andrei și dacă a trecut el, pe sigur, că, că suntem creștini, ne mai pomeniscă. Dar, dar nu se finit seama că de și până acum a trecut aproape 2000 de ani. Hmm? Să știi înseamnă de adică Dacă citim o Scriptură, cât a trebuit ca poporul, după ce Moise și Josua au trecut din viață, ca poporul să se țină la idol, a trebuit să treacă 2.000 de ani? A licit Moise în 40 de zile, în acea munte cu Domnul. Și când s-a întors, cum a găsit poporul? Hmm? Nu învățăm oare nimic din asta. S-a și cei care se tot laudă. Bine, hai să învățăm să știm să ascultăm ce sunt Scripturile lui Domnului. 40 de zile a licit numai. Și când s-a întors în mijlocul poporului, a găsit un viser. Și poporul jucă în jurul lui. Să-L lauda, iată, Israele, ăsta e și care te ascult în Țara Egiptului. Poate fi o altă nebunie mai mare ca aceasta. Un visel, a disputat Marea în două. Un visel a adus cel Iisus și urzit pe Păi poți să crezi așa o prostie, domnule? O, Doamne, Doamne, Doamne. Ce înseamnă înclăderii în care trăiesc oamenii așa. Vino la Isus! El este lumina care a strălucit în toate gazurile Și atunci numai vești ști cine ești tu și cine este El, Domnul care te-a iubit, El care ne-a creat. Și ne-a adus în Ființă cu scopul să rămânem cu El pentru veșnicie în slavă pe care a pregătit-o. Nu păreri omenești. Ne tot laudăm. cu neamul nostru, cu poporul nostru. Cu laude de în Domnul și laude de cu cuvântul lui Dumnezeu. Laude de cu ce a făcut El pentru noi ca am mers până acolo. Că și-a viața lui Zeu pentru păcatele noastre. Nu banii și alte lucruri la care te gândești că poți să-ți mântui sufletul, că poți să-ți plătești păcatele. Cuvântul vorbește și este limbă Nu cu aur, nici cu argint a fost răscumpărat. Și cu sânge Jehovah scump al Hristos, lui Dumnezeu. că așa mai tare, se audă toată lumea. Că Dumnezeu a dat un preț pentru răscumpărarea noastră. Și acel preț este viața unicului său fiu. Și când Dumnezeu va judeca lumea, va avea în vedere prețul dat pentru lumea asta, pentru care cei mai mulți l-au refuzat Și au gândit că pot ajunge în împărățele și pe alte căi decât prin ciupuri de carne, prin moartea lui Hristos, cum Pavel în Colosene. Doamne, deschide-ne, te rog toți mintea să înțelegem în Scripturile și să în slavă lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El a făcut pentru mântuirea noastră. Că dacă astăzi nu pricepem, și nu înțelegem și nu venim la Hristos. O altă zi a nu vă mai gândi Dumnezeu niciodată pentru mine. De aceea zice că astăzi dacă auziți glasul meu, nu vă pe inima. Ce minunat este să poți să ai această pricepere, Să-l cauți pe Domnul, bucură-te, slavă că ai avut fericirea. Să fii adus în ființă în scopul să mă stănești viața veșnică alături de Domnul. Cum am auzit o cântare când urcam scărele, fericit voi fi totdeauna la gândul că Domnul este al meu. Păi poate fi eu mai fericit că sunt al lui și El este al meu? Izrael de mai asculta, nici Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închin înaintea Dumnezeilor străini. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel frumos cuvânt, care te-am scos în care Egiptul, nu viselul, și nu altceva sau altceva, Și e Domnul Iisus ca și-a viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Deschideți ți gura la și să o voi umplea. Dar, ce-s mai cuvântul? Dar, poporul meu l a ascultat, glasul meu. Israel nu m-a ascultat. Urmarea care a fost, atunci, și așa se explică toate rătăcirile care există în lume, atunci i-am lăsat în voia porlirilor inimilor și au urmat sfaturile lor. Observați? Asta este cauza acestor rătăciri. O, de m poporul meu, de a Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva crostivnicilor lor, cei ce uresc pe Domnul la a lingușit, Și fericirea lui Israel aș de lui în veci, l-aș hrăni cu cel mai bun grâu și a aș cu mere din stâncă. Doamne Iisuse, îndură-te de noi. Amin. Ne ridicăm la rugăciune.